Campionats del món de pilota a Euskal i Retiak. Egunon deneri irugarren egunontan multsatako azken partidak jokatuko dire hemen Bartzelonan, Valdebroneko pilotalekuan. Aratzuntan ezagutuko ditugu beraz, pilota joko bakoitzetako finala laurden edo finalerdiak. Gaurko programa zehaz duaintzin, emezortzigarren munduko xapelketa untako behi bat aipadezagun pilotarien ortezkatzeko legea aldatu baitu nazioarteko pilota federakuntzaka. Espainiako eskerparetako eskuskal jokalarien trebitza hileden, Mikel Lanak esplikatu daugu. Bai ba, iba, aurten esartu duten norma edo lege berri bat izan da hori ez. E, partiduan zehar e, beti e, sakea menpe zaudenean e, jokalari bat aldatu daitekela. Eta horrekin bueno, ba, jokatu beharko dugu eta ernegon beharko gara e, beste selekzioak e, momenturen batean e, erabaki hartzen duten e, ba, jokalariren bat aldatzeko aldatzeko bainan behin bakarrik Bai, hori da bakarrik behin batez aldatu daiteke jokalaria eta gero aldaketa horren ondoren lesioren bat egon ostean e, partidua e, galduta emango lizateke tik aldaketa horiz esgaitik eh, da pilotaren modernizazioako bidean egin den auto bat. Bai suposatzen dute eh, munduko federazioak eh, proposatu duen aldaketa bat dela eta bide hortatik diola di, ez eh, modernizazioaren bidean edo nolait ba, espektakuloaren bide horretan. Erabili duzue formula hori aldatu duzu pilotaren bat memento batean? Ez guk oraindik eh, izan ditugun partiduak oso errizitza izan dira eta ez dugu E, lege hori edo norma horren erabilera izan behar, baina ez, ez dakik guen mendik bukarera e, izan beharko dugun, edo, edo, edo ez. Baina buruan duzu behar bada egingo duzula edo ez? Ez, guk printzipioz eh gauzarraroren bat ez bada gertatzen edo jokalariren bat oso oso gaizki ezbaldabil jogatzen e, normalean eh hasieran irteten direnak horiek izango dira partidaa bukatuko dutenak. Ora arte ikusi dituguno partidetan beintsat Argentinarrek salbu Gutik erabiltute pilotari saldatzeko karta berri hau. Baliatu gira ere, Mikel Lanna trebetzailearekin espainiak selekzioaren helburuak zein diren jakiteko entzun dezagun. Bai, bueno, guk prinsipio ze partidu gogorra daukagu biar, frantziaren kontra, eta horren ostean ikusiko egun hala tokatzen zaizkigun semifinalak, hor buruz buru, e, minakan ba, gara semifinaletan, eta gure intentzioa da ba, aurreko mundialean lortu genituen bi urrezko medaiak eta dominak lortzea berriro. Beste modalitatea ba, esan duzun moduan e, mutxorik handiena gara eta saiatuko gara guztien artean alik eta urrezko domingue ba, geien lortzen ba, munduko txapelketa generala edo guztiona ere lortzeko. Eta Mikel Lanak aipatu bezala esku Eusskanezkerz paretean buruzburukako B multsoko lehen leuaa jokatuko da aratsaaldeuntan Espaina eta Frantziaren artean. Matzio Hospitalpitalekari izan behar luke lau honetan programatua partida da gogor untan. Bestalde nesketan ere beren multsoko lentokia jokatuko dute ezkerparetan Espainiaren kontra udi partean izanen da eta ttrinketean uruguaaien kontra aratsaldeko seiak hiri Baxelonako munduko pilota txapelketa FFPB pilota federakuntzaren laguntzarekin